Не знав потім, що з цим життям робити. Там залишився Ігор. Сам. Дивно, але біля будинку ще не встигли скупчитися машини. Не бігали туди-сюди безмежно заклопотані особи і не репіли від обурення на охочий до сенсацій натоп вхідні двері. «Жовте птаство, зважаючи, на недавній час аварії, мабуть, не встигло, як слід, зорієнтуватися», – Дмитро глянув на годинник. Чи все-таки можна було припустити наявність хоч якогось мізерного почуття такту? На п'ятому поверсі його зустріла така самісінька прозора-волога тиша, як і на дворі, і, натискаючи кнопку дзвінка, він глупо подумав, що сюди ще не долинула страшна новина, але відкинув її одразу ж по тому, як двері відчинила низенька худорлява жінка, чиї червоні від сліз та збляклі від віку очі розвіяли його безглузде припущення, про те, що ці двері якось та витримали тиск залізного плеча, пересиченого інформацією міста. «Ви до кого?» – оглянувши Дмитра, запитала жінка. «Моє прізвище Іванченко», – відповів він тихо. «Можна мені увійти?» «Іванченко? Ви не?» «Очі жінки змружилися і потемніли». «Я чув про Костянтина Васильовича», – почав було Дмитро, але її зневажлива посмішка не дала доказати. «І саме тому ви вирішили прийти?» «Послухайте», – обурено вигукнув він, але не знайшовся, що сказати, розгубився і замовк. «Мене звуть Ірина Петрівна», – сторонічий сказала жінка. «Я – нянька. А ви можете увійти?» «Дякую». Нянька провела його коридором, схожим на галерею академічного живопису і відчинила двері до вітальні. Ігор щось зосереджено вимальовував у дитячій ілюстрованій книжці, сидячи на підлозі кімнати серед моря безладно розкиданих різнокольорових фломастерів і олівців, і був ніби зовсім спокійним. лише трохи стривожено хитнув головою, коли Дмитро підійшов ближче і присів поруч – повільно, обережно, нахиляючи голову, щоб подивитися синові в обличчя, але не налякати його. Єва казала, що Ігор на нього схожий. «Як тебе звати?» – запитав хлопчик, підвівши голову. Питання спантилишило Дмитра. «Що йому сказати?» – подумав він. «Який же ти Іванченко-турень?» прийшов до дитини з наміром щось змінити і забув, що вона зовсім мала і з твого цього підсвідомого наміру не відчує і не збагне. Тут би не просто пояснити, тут би знайти якісь особливі слова і розтлумачити. «А тебе?» – ухилився він від відповіді. «Ігор, ти малюєш ракети?» Хлопчик кивнув. «Я подарую їх мамі, коли вона повернеться». Він хитро примружився і глянув на Дмитра. «А ти знаєш, як звуть мою маму?» «Знаю», – відповів Дмитро. «Єва. А ще я знаю, як малювати машини. Хочеш покажу?» «Давай», – раду погодився Ігор. «І спати не потрібно буде лягати». «О, ні!» – озвалася з порогу Ірина Петрівна. «Хіба ти забув, що маленьким художникам треба багато спати? Ходімо зі мною!» Вона простягнула вперед руку. Ігор підвівся і підбіг до неї. «Подивися, Ігоре, ти не впізнаєш нашого гостя?» Нянька присіла поруч і повернула голову до хлопчика. – До тебе повернувся тато. – Тато? – збентежено перепитав той. – Дідусь казав, що тато повернеться, коли йому і мамі потрібно буде піти від мене назовсім. – Твій дідусь завжди все знав наперед, пам'ятаєш?